Negyedik tájrúna. Ó, nézd, Zsolós Más tiszta a reggel, és szerelmes szavainkkal elszáll a köd, és minden tiszta lesz. Ragyogj! Radnóti Miklós, ó fény, ragyogás, napszemű reggel! A meleg szelek felhőket kergetnek, és lombot igéznek a fákra. Az erdőben látható, pesgő formát ölt az élet. Gombák rohannak elő színes kalapjukkal, és enyésznek el, rovarok nyüzsögnek, madarak szárnyrebbenése fiókák csirregésére válaszol. Iramló fiatal egerek közé csap le a kuvik, és mindez a fák óriási katedrálisában. Ebben a katedrálisban együtt van a fiatal levelek fényes éle és a talajt takaró régmúlt barna nyüzsgő rothadása. Összegabajodik az idő, örvénylik, szerelem és halálforgása ez, és ebben az örvénylésben a bánat ideje megadja magát, végtelenül picivé zsugorodik, homok szemmé, melyet messze sodor a szél, hogy fennakadjon majd az emberi agy képzelt fogaskerekein. Itt, ebben a szentélyben, annak ellenére, hogy minden surran, nyüzsög, ciripel, zúg, cincog, vakkant és kopácsol, ott a csend, egy játékos, örömmel átitatott csend. Ha lenne itt ember, nem messze a grálvölgy peremétől, végigheveredhetne a gyönyörű réten, melyet néhány öreg tölgy őriz. Elterülhetne a sárga, fehér és lila virágok között, a fiatal fűben, ahol az előző év száraz, magas fűszálai közt ott lengenek még a reggeli harmat gyöngyeivel ékesített pókhálók. Ha lenne itt ember, most a nap végig simogatná. És ha hagyja, hogy átjárja a katedrálisban felbúgó, csengő, percegő, suhanó életzsoltár. Ha hagyja, hogy mindez elérjen minden sejtéig, hogy belépjen a bőrén, átrezgesse a csontjait, kimossa minden bánatát, átmelegítse a szívetáját, akkor egyszer csak ráébredne, hogy szerelmes. Igen, egyszer csak ráébredne, hogy a szerelem újra megtalálta, hogy egy ember lehet újra és újra szerelmes, amikor mennie kell, amikor énekelnie kell, táncolnia kell, mozdulnia kell. Átölel egy fát, megérint egy virágot, nem tud betelni vele, és szinte fáj otthagyni ezt a napsütötte rétet, belépni a homályba, az ősi fák közé, ahol bármi lehet, ahol felzúgnak ősi regék, de hát arra visz az út. Bátorság kell és elszántság, belülről jövő, hogy az ember innen tovább lépjen a közeli tájtemplomba, mely a szűz csillagképhez tartozik. Ez a spika, a kalász, a szűz legfényesebb csillaga. Ősi bükkök élnek itt, ahol a szpika a földre vetül, és mély csöndben átölelik a teret. Szokatlanul alacsonyan ágaznak el, és ágaik olyan vastagok, mint másodta a bükkök törzsei. Itt együtt hever élet és halál. Szombvastagságú ágak korhadnak, melyeket leszakított néhány régi-régi vihar. Ez a hely az Eleusisi misztérium temploma. Az a hely, tanítják az ősi bükkök, ahol Dimitér lányát, Perszefónét virágszedés közben elrabolja Hádész. Dimitér kilenc napig kereste hiába a lányát, és amikor rájött, hogy elrabolták, haragra gerjett, és megtiltotta, hogy a magból kalász sarjadjon a földön. Így hát éhínség köszöntött a földre. Ezért Zeus megparancsolta Hádésznak, hogy bocsássa el Perszefónét. Hádész látszólag beleegyezett, ám csellel élt, Perszefónét gránát almamaggal kínálta, és ezzel részben magához kötötte. Perszefóné az évben nyolc hónapra hazajöhet a földre. Ilyenkor a föld kivirágzik, ám minden évben négy hónapra, mert hogy négy gránát magot evett, haza kell térnie az alvilágba a férjéhez. Mielőtt démétér visszatér az Olymposzra, megtanította az embereket a földművelésre, és az ezzel kapcsolatos misztériumokra, melyek az ősidőkben egy kilencnapos szertartásban voltak végrehajthatók, és melyeknek lényege a némán learatott kalász volt. Épp magának a spíkának lényege. A váratlan fény, amely a legnagyobb sötétségben jön el. Alászállni az alvilágba, és utána felbukkanni a fénybe, ahhoz, hogy ezt végigjárja az ember, ahhoz bizony bátorság kell, cselekedni kell, szembenézni a félelemmel, bizonytalansággal, fogadni olykor a kétségbeesést, és kitartani, tovább menni, és végül uralkodóvá lenni, önmagunk felett, energiáink felett. A harmadik valódi erő, ami az embernek adatott, a kriya sakti, a cselekvő erő. Mert a szándék és akarat nem elég, cselekedni is kell, hogy valami megnyilvánulhasson. A kria azonban nem akármilyen cselekvést jelöl. Azt jelenti, hogy összhangban cselekedni a teljességgel, belesimulni a sors áramába, és így végig teremtő erőnek maradni. A hétszintű ősi beavatás negyedik szintjénél járunk, melynek neve az oroszlán, Oroszlán az, aki már nem csak szavakkal áll ki mindazért, ami a szemnek nem látható, amit érez és átél, és épp emiatt igaznak tart. És miközben cselekszik, és egyre inkább ura lesz önmagának, az út vége felé rátalál a forrásra is, épp mint Gilgames, aki az örök életet keresi. Az oroszlán és a szűz alatt lévő serleg kráter csillagképében van az örök élet itala. A szerelem megtanulása révén éri el lelkünk az örökké valóságot. Ez tehát a szpika birodalma, a búzakalász. Ahol összegabajodik és örvénylik az idő, ez a szerelem és halál forgása.